– Jönnek! – kiáltotta Ajzaz, és a másik szemíláshoz lépett, s övéről hosszú áttetszőnek tűnő kötelet tekert le. – Kik jönnek? – nem tudta miért, de Tanairát hirtelen elkapta a pánék. A szemes orkából a pillantott, az eltorzított teremtmény minden erejét megfeszítve megrázta a belé kapaszkodó kampókat. De nevérszány szerűen szétterülő sárga bőre megfeszült. Itt ott fekete vércseppek budjantak elő a kompóhegyek alól. Ájzasz? Próbálta a horpap figyelmét felkelteni a lány, de az már egyáltalán nem figyelt rá. Ehelyett derékig kihajolt az idegen istenség szemgödrén, hogy jól láthassa a fej mellett lassan elhaladó gályát. Amikor annak árnyéka végig siklott az acélfejen, és elzárta a napsugarak útját is, Tanaira felsikoltott. Minden olyan hirtelen történt. Csak a toronyőr hörgését és bőrének sercenését hallotta, valamint a fekete gája földön túli zúgását. Aztán a horpap kötele surrogva ráakaszkodott valamire a magasban, s a következő pillanatban jeges ujjak markolták meg a nomád lány derekát. Kiáltani szeretett volna, de nem maradt rá ideje. Lába alól kiszaladt a talaj, s megnyílt a tér. Sok száz lába magasból suhantak a levegőben, egyenesen a növekvő horgája felé. A fekete csokyák alól földön túli tekintetek villantak rájuk. Még mielőtt mindketten nekicsapódtak volna a lebegő hajó oldalának.